Amma Ba'ad Pembahasan malam hari ini Adalah sifatnya pembahasan khusus Mengingatkan kita Bahawa kita di penghujung Dari bulan terakhir Penanggalan Hijriah Bulan ke-12 Itulah bulan Dulhijjah Yang beberapa hari lagi kita akan memasuki Bulan pertama dari penanggalan Hijriyah Itulah bulan yang ditetapkan sebagai bulan Muharram Baik bulan Dulhijjah Maupun bulan Muharram itu sendiri Bahkan termasuk padanya Bulan dul Bulan yang datang sebelum dul Ditambahkan lagi dengan satu bulan lagi Yakni bulan Rajab Empat bulan itu Telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya Bahawa itu dikatakan sebagai Ashurul Hurum bulan-bulan haram dasarnya dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala firmankan inna iddatash-shuhuri 'indallahi 'indallahi 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqassamawati wal ardh. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu terdiri dua belas bulan Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya Ayat itu ditafsirkan dengan hadith yang sudah kita bahas Tepatnya hadith ke-213 dalam kitab Riyadhul Salihin Pada bab yang ke-26 Hadith yang ke-11 Telah datang riwayat Dari Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith radhiyallahu anhu Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi inna zamana qad Sungguh bulan sungguh masa itu berputar kata beliau Kahai atikhalaqas samawati wal ard Kahai atihi khalaqas yauma khalaqas samawati wal ard sebagaimana layaknya Allah telah ciptakan langit dan buminya As-sanatu ithna asyara syahra Bahawa bulan itu adalah terdiri dari 12 bulan Minha arba'atun hurum Di antara dua tadi ada bulan-bulan haram Thalathun mutawaliyat Tiga bulan dari empat tadi adalah secara berurutan Yang dimaksud adalah Dhul-Qa'dah, dhul dan Muharram Bulan ke-11, bulan ke-12 Dan bulan pertama dari penanggalan Hijriah Sedangkan satunya adalah bulan Rajab Keempat itulah dikatakan sebagai bulan-bulan Haram Maka Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pertemukan kita Dari semenjak bulan Haram yang pertama Yakni Dhul dan kita sekarang berada pada penghujung Dulhijjah. Dan sebentar lagi insyaAllah Taala kita akan memasuki pada lembaran baru bulan pertama dari penanggalan Hijriah. Itulah bulan Muharram. Enam, sengaja kita angkat kembali, kita bahas kembali dalam majlis pertemuan malam hari ini. Walaupun pernah nampaknya dibahas pada Waktu-waktu yang lalu, fa'in darlik rohan faul mukminin, maka sesungguhnya peringatan itu adalah selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diingatkan kembali. Siapa tahu lupa? Siapa tahu sudah tidak terasa bahawa kita akan melangkah dari satu bulan menuju bulan berikutnya, sementara sesungguhnya ada apa dengan bulan tersebut 6 Ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia tentunya bulan yang mempunyai kemuliaan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya Kita bisa mengatakan demikian berdasarkan dengan hadis yang juga bisa didapati dalam kitab Riyadhus Salihin tepatnya pada hadis ke 1246 yang mungkin kita masih jauh pada pembahasan itu maka bagi yang memiliki kitab Riyadhus Salihin bisa dibuka pada nomor yang telah disebutkan 1246 yang merupakan hadith pertama pada bab ke-225 Telah datang riwayat dari jalan sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu "Qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdalus siyami ba'da Ramadan Seutama-utama puasa kata Nabi Yang Paling afdal Ba'da ramadhan Tentunya urutan setelah puasa wajib Ya'ni puasa ramadhan Kata beliau sallallahu alaihi wasallam Syahrullahil muharram Ya'ni puasa pada bulan bulannya Allah Bulan muharram Kemudian kelengkapan hadis itu Wa afdalus salati ba'dal faridah dan seutama utama salat setelah salat yang fardh, setelah puas, salat yang wajib, adalah salatul lail, salatiyamul lail, salat, salat tahajud. Demikian hadit yang sahih dari oleh imam Muslim, rahimahullah. Asyahid As dari hadit ini seutama utama puasa setelah Ramadhan, iaitu syahrul al muharram. Bulan Muharram dikatakan atau disandarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrullah, syahr, yakni bulan. Kemudian bulan tadi disandarkan dengan Allah, syahrullah, bulannya Allah. Kata para ulama, jika suatu kata disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya di sana memiliki keemuliaan yang lebih dibandingkan sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh baitun rumah maka ketika disandarkan dengan Allah baitullah rumahnya Allah maka berarti adalah masjidnya Allah dan bisa dikatakan pula baitullah yakni Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah Sebagai kiblat kaum muslimin Seluruh dunia Demikian pula selain kata itu adalah Rasul Rasulullah Rasul artinya utusan Kemudian disandarkan dengan Allah Jadilah Rasulullah Rasulnya Allah Maka Rasul tadi memiliki kemuliaan lebih dibandingkan rasul yang lainnya. Maka demikian pula bulan Muharram dikatakan sebagai Syahrullah yang tidak Allah sebut pada bulan-bulan sebelas yang lainnya. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah bahwa Bulan Muharram yang padanya kemuliaan Tentu hendaklah Dijalani sesuai dengan sunnah Sesuai dengan petunjuk Al-Rusul Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan kemudian Menjadikannya Meyakininya sebagai Kemuliaan yang lebih Kemudian dia melakukan Suatu bentuk-bentuk amalan baru Yang tidak pernah Berlangsung di Masa Al-Rusul Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau Ridwanullahi a'alihim ajma'in Sebagai contoh Mengadakan peringatan tahun baru Hijriyah Satu Muharram Hal ini sama sekali tidak ada contoh Tidak ada bimbingan Tidak ada perintah Tidak ada dalil hadis satu pun yang, yang sahih yang menunjukkan Adanya kebaikan untuk melakukan peringatan di hari tersebut Maka jangan ada kemudian seseorang menyatakan Masa tahun baru Masihi 1 Januari saja diperingati Kan kesian Kan masa kemudian satu tahun baru Hijriyah Satu Muharram tidak ada peringatan apapun sama sekali Kan itu merupakan sejarah penting Kan itu merupakan lembaran baru dalam Islam Dan dan sebagainya dan sebagainya Maka hal semacam itu adalah semata dari perasaan tidak berdasarkan atau berangkat dari dalil Maka jangan diamalkan Maka dengan itu mengadakan suatu amalan baru Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka apa yang seharusnya Kita perlu ketahui tentang bulan Muharram Ketahuilah di sana adanya sejarah besar yang harus diketahui bagi setiap muslim peristiwa tentang nabi-nya Allah yang disebut Kalimullah itulah nabi Musa alaihissalam kita katakan beliau sebagai Kalimullah berdasarkan firman Allah jalla wa'ala ala wa kallamallahu Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam Maka situ Kita juga menetapkan sebagai Ahlu sunnah bahawa Allah Memiliki, memiliki sifat Al-Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara kepada beliau Alihissalatu wassalam Sehingga digelarilah Musa alaihi salam sebagai Kalimullah Nabi Yang Pernah diajak bicara langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan Nabi Musa alaihi salam. Peristiwa penting. Tepatnya pada sepuluh Muharram. Bahwa beliau dan pasukannya. Orang-orang yang beriman. Menghadapi kejaran Fir'aun. Laknatullahi alaihi dan bala tentaranya. Al-Kafirin. Sehingga terpojoklah. Nabi Musa as dan orang-orang beriman di hadapannya adalah lautan samudera besar, sementara di belakangnya Firaun dan bala tentaranya dalam kondisi berusaha untuk mengejar mereka. Maka Allah swt tunjukkan mukjizatnya. Allah rubah lautan tadi menjadi daratan, dan dengan itu Nabi Musa as dan Orang-orang yang beriman bisa melewati lautan yang cair dalam kondisi datar sehingga sampailah di penghujung daratan berikutnya. Dikejar lagi oleh Fir'aun, La'natullahi Alayhi dan pasukannya. Melihat bisa selamat, bisa aman melewati lautan tadi. Fir'aun pun dan mereka orang-orang pasukannya tadi berusaha mengejar. Kemudian seketika itu Allah rubah menjadi lautan kembali bahkan dibelah menjadi 12 jurang dan terperosok diperosokannya Firaun laknatullah alaihi dan bala tentaranya ke dalam lautan tersebut dalam keadaan Nabiullah Musa alaihissalam dan orang-orang beriman menyaksikan kejadian tersebut hal itu sejarah penting sejarah besar yang tidak boleh asing bagi setiap diri kaum muslimin, apalagi ahli sunnati wal jamaah, apa yang sesungguhnya ada di bulan Muharram, khususnya di tanggal tersebut, yang kemudian hari itu dikatakan sebagai hari Ashura. Dari kata Ashura, yang merupakan angka 10 dalam bahasa Arab dikatakan Ashura, maka 10 Muharram sebagai Hari Ashura 6 Mengetahui kejadian tersebut Orang-orang Yahudi Yang mengaku-ngaku bahawa Musa alaihi salam sebagai nabinya Dalam peristiwa itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka melakukan puasa Kemudian diberitakan bahawa Rasul salallahu alaihi salam ketika tibanya beliau di Madinah Beliau sallallahu melakukan puasa Asyura dan sekaligus memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengamalkan amalan puasa tersebut. Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oh, Rasul salallahu alaihi wasallam Sama yawma Ashura Beliau puasa di hari Ashura, Wa amara bi siyamih Dan beliau perintahkan puasa Kepada para sahabatnya Hadith ini muttafaqun alaih Melihat Rasul puasa Yahudi pun merasa resah Nam dan bertanya-tanya Ada apa Muhammad Puasa di hari tersebut kan itu puasa kami. 6. Nah. Maka mereka sampaikan kepada Rasul ada apa dengan hari itu? Kami puasa kemudian kalian pun ikut berpuasa. Maka beliau saw katakan nahnu ahkum wa aula bimusa mingkum kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Allah Musa alaihis salam itu adalah salah satu nabi dan Rasul Allah subhanahu wa taala dan nabinya kaum muslimin Maka kami lebih berhak dan lebih utama dibandingkan kalian Maka kami ikut bersyukur Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah berikan bentuk keselamatan Kemenangan, perlindungan kepada nabinya Maka kita sebagai keturunannya pula Sebagai bentuk syukur tadi melakukan puasa Maka para sahabat pun bertanya Ya Rasulullah kalau begitu puasa kami, puasa kita sama dengan puasanya al-Yahud Dengan itu maka Rasulullah SAW yang selalu berbeda dengan ajaran al-Yahud, dan al nasara dan agama-agama lainnya Maka walaupun puasa di tanggal 10 Muharram maka sebagai bentuk pembedanya adalah ditambahkan satu hari sebelumnya atau dan satu hari sesudahnya berdasarkan hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin pula nomor ke-1252 dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan Hadits ke 1253 dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain baki tu ila amin qabilin, la asoom anna at Seandainya aku diberikan umur oleh Allah jalla wa ala untuk hidup sampai tahun berikutnya, tahun depan. Nisjaya benar-benar aku akan puasa pada tanggal sembilannya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan beliau hidup sampai tahun depan. Maka walaupun beliau tidak puasa tanggal sembilan. Akan tetapi pernyataan melalui sabda beliau adalah sebagai hujjah tentang tuntunan. Untuk puasa Ashura didampingi Dengan tanggal sembilannya Berdasarkan hadith ini Yang hadith ini adalah hadith yang sahih Diriwatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Sehingga puasanya dua hari Sembilan Dan sepuluh Tidak berdiri sendiri Hanya satu hari tanggal sepuluhnya Saja Setidaknya minimal dua hari Dan tersebut Dalam riwayat lain bahkan satu hari sebelumnya dan atau satu hari sesudahnya. Sehingga jadilah sembilan, sepuluh, dan sebelas. Ada di kalangan para ulama yang berpendapat demikian, dibolehkannya puasa tiga hari. Sembilan, sepuluh, dan sebelas. Ada pula dengan pendapat yang tadi, puasa dua hari, sembilan, dan sepuluh. Ada pula yang berpendapat sepuluh, dan sebelas, enam dengan mengambil sehari sesudahnya Alakullihal Berdasarkan dari itu semua Diharapkan bagi setiap diri muslim Untuk tidak tertinggal puasa di tanggal Sepuluh Muharram Dengan pendampingnya Yang padanya memiliki keutamaan Berdasarkan hadir ke-1252 An-Abi Qatadah radiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyam yaumi Ashura Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Ashura Qala maka beliau jawab yukaffir as-salatal madhiyah. Menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Rawahu Muslim. Bedanya dengan puasa Arafah Sembilan Dul Hijjah yang lalu, keutamaan Puasa Arafah Yoga menghapuskan dosa tahun yang lalu dan akan datang. Sedangkan Ashura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Baik keutamaan Arafah maupun keutamaan Ashura hendaknya kita sekali lagi tidak tertinggal. Kita berhati-hati kapan akan jatuhnya tanggal tersebut. Yang Insya Allah jika tidak meleset. Maka hari Rebu ini nanti memasuki satu Muharram Sehingga InsyaAllah Ta'ala Tibanya sepuluh Muharram Hari Jumat depannya Maka bagi yang berpuasa Dia bisa ambil Sembilan dan sepuluh Kemis dengan Jumat Atau ketika dia ambil Sepuluh dan sebelas Jumat dengan Sabtu Atau jika dia ambil tiga-tiganya Yaumul Khamis Yaumul Jumat Wa Yaumul Sabat Nah. Itulah hadith-hadith yang sampai kepada kita tentang hari Ashurah 6 nah. Anda bisa buka kitab Riyadhus Salihin nanti di rumah bab ke-227 dari mulai hadith ke 1251, 1252, 1253, Naam Dan ditambahkan dari apa yang tadi disebutkan tentang Disandarkannya bulan Muharram sebagai bulannya Allah Adalah pada bab ke-225 Satu bab sebelum dua bab sebelumnya Tepatnya pada hadith ke-1246 Sebagai PR buat antum di rumah Sekaligus dihafalkan hadithnya Tidak terlalu panjang insyaAllah mudah dihafal dan diingat nah. Jadi kita walaupun membahas satu pembahasan khusus Tapi masih ada kaitannya dengan kitab Riyadhul Salihin Walaupun jauh melangkahnya pada hadith ke dua ratusan atau pada bab ke dua ratusan masih terkait dengan bulan Muharram adanya keyakinan jahiliyah kalau tadi suatu amalan yang tidak disyariatkan menyambut satu Muharram sementara sisi lain adanya keyakinan dalam keseluruhan bulan Muharram sebagai bulan sial Sebagian masyarakat masih ada keyakinan jahiliyah sampai hari ini tidak terkecuali pada sebagian kaum muslimin sebagian kaum muslimin masih mempunyai akidah tatayur akidah tatayur nam atau tiyarah yang ini merupakan akidah batil Karena akidah yang syirik Nah, apa akidah itu? Tatayir atau tiarah Adalah suatu keyakinan Adanya keberuntungan Atau kesialan Didasarkan pada Kejadian Tempat Waktu atau seseorang Atau apa yang dilihat Apa yang didengar Kaitannya itu semua jika adanya suatu keyakinan Memiliki keberuntungan atau kesialan Tanpa ada dasar dalil Maka bergeser kepada akidah syirkiyah Akidah kesyirikan yakni tatayyur Dibahas secara khusus dalam kitab ut-tawhid Antum buka nanti di rumah jadi PR lagi Salah satu bab Agak sedikit lewat dari bab tengah Sudah lewat dari pertengahan bab kita ut tauhid. Di situ ada bab tentang Bab tentang tatayyur Antum buka-buka kembali 6 nah. Kata Nabi SAW At-Tiyaratu Syirkun At-Tiyaratu Syirkun At-Tiyaratu Syirkun Nabi sampai bersabda Diulangi tiga kali bahawa Tiyarah itu adalah kesyirikan Tiyarah itu adalah kesyirikan Tiyarah itu adalah kesyirikan Hadisnya diriwatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Rahimahumullah Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala Anhu Enam Tiyarah dari kata Ta'ir atau ta'ir Yang arti asalnya dalam bahasa Arab yakni burung Yang di masa jahiliyah Orang Arab jahiliyah apabila mau safar Itu melepas burung Untuk mengundi nasib Untuk menentukan sikap Apakah dia jadi safar atau tidak Kalau burungnya tadi terbang ke arah kanan Berarti ini safar yang baik Yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan akan mengandung keberuntungan, kemujuran Tapi kalau sebaliknya ketika burung tadi terbang ke arah kiri Maka lawannya mewurungkan safarnya Karena safarnya nanti mengakibatkan musibah, kecelakaan Atau kesialan dan sebagainya Sehingga kemudian istilah tadi berkembang Berkembang sesuatu yang seperti itu Kaitannya yang tidak ada pengakuan dari syariah Maka perbuatan tadi dikatakan Tatayyur atau tiara Ternyata bukan hanya Apa yang disebutkan tadi Berkembang terkait dengan Tempat Apabila seseorang memilih tempat Di pertigaan Yang disetilahkan dengan tusuk sate, Keyakinan akidah kaum-kaum hucu Itu sebagai tempat yang sial Nah sehingga harga tanah atau rumah tadi jatuh nilainya Bagian antum yang memang e, menginginkan kesempatan untuk mendapatkan harga yang murah 6 nah, itu terkait dengan tempat salah satu contohnya terkait dengan angka 13 sebagai angka sial sehingga tidak mau sampai nomor pemain sepak bola pun dihindari dengan nomor 13 Nomor rumah pun 12A, 12B, 14. 6. Demikian pula terkait dengan waktu. Waktu itu baik berkaitan dengan bulan atau dengan hari. Apabila dengan hari terkait dengan hari Kamis atau hari Selasa katanya hari naas, hari sial. Sehingga jangan lakukan transaksi bisnis, nanti bisnisnya akan bangkrut. Jangan pindah di hari pindah rumah di hari itu dan sebagainya dan sebagainya. Terkait dengan bulan termasuk bulan Muharram pada keyakinan jahiliyah sebagai bulan naas, bulan sial. Sehingga apa yang terjadi mereka tidak mau ya ketakutan ketika harus melangsungkan pernikahan putra-putrinya pada bulan tersebut. Sampai uh, Karena saking takutnya tadi merubah Ditunda hari, bulannya Kalau menundanya karena suatu keyakinan uh, kalau, kalau suatu sebab perkara yang mubah Maka tidak masalah Karena tidak memungkinkan Atau karena suatu sebab Sehingga harus ditunda Tapi kalau keyakinan karena berangkat dari keyakinan syirik Maka merubahnya tadi Menundanya tadi adalah terjerumus kepada akidah kesyirikan. Kita bisa kita bisa cerna bahawa masalahnya tipis. Kaitannya dalam hati, tidak tampak. Hanya merubah saja kalau merubahnya tadi dengan anggapan bahwa itu karena mengandung kesialan bisa bergeser dari akidah yang tauhid kepada akidah kesyirikan. 6. Masalahnya bukan ringan tetapi ia adalah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Sebagaimana ketika seseorang mengusap Hajar Aswad kita usap karena demikianlah contoh Rasul SAW tidak kemudian Dikiaskan bolehnya mengusap apa saja yang ada di Masjidil Haram. Sampai kemudian mengusap makom Ibrahim Dengan niat apa? Tabarruk, ngalap berkah Atau mengusap pintunya Masjidil Haram Dengan maksud apa? Ngalap berkah Semua kaitan tidak tampak Dalam hati Ya, Terjerumus kepada kebedaan Terjerumus kepada perbuatan Yang eh, Bersentuhan dengan Akidah Maka demikian pula kembali Kepada bulan Muharram Adanya sebagian orang, sebagian masyarakat Meyakininya sebagai bulan sial Maka kita berupaya Untuk jika mendapati atau mengetahui Dari kerabat kita yang dekat Maupun yang jauh Tetangga kita atau siapapun yang kita kenal Maka kita setidaknya berusaha untuk menjelaskan nah, Dan itu bentuk dakwah Menjelaskan dengan bahasa yang mudah Untuk dicerna oleh mereka Masyarakat awam nam, Yang mereka tidak punya alasan Kenapa Muharram dikatakan, diakini sebagai bulan sial Mereka hanya bisa Ini sudah tradisi kami Mereka hanya bisa menyatakan Ini sudah ajaran bapak-bapak kami terdahulu Alasan klasik Alasan yang Abadikan dalam Al-Quran Jika mereka diajak kepada Al-Haqq Diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Taala, Maka mereka menyatakan bahawa kami mengikuti atau kami ma wajitna alaihi aba'ana kami dapati. Ini semua adalah dari nenek moyang atau bapak-bapak kami terdahulu. Dan itu merupakan salah satu masalah dari masalah kejahiliaan. 6. Berikutnya berkaitan dengan Bulan Muharram Adanya Kaum Yang disebut dengan Syiah Menjadikan Bulan Muharram Sebagai hari berkabung Enam. Yang di hari-hari ini Mereka mulai berani untuk menunjukkan taringnya kesempatan dari tragedi kejadian yang ada di Makkah yang ada di Mina jatuhnya korban dari sebagian jamaah haji pihak negara syiah Iran untuk memojokkan negara Tauhid kerajaan Saudi Arabia 6 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga negara Tauhid, negara Sunnah, negara yang berdasarkan undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf yang hari ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Hafizahullah ta'ala, semoga Allah jaga dan berikan istiqamah kepada beliau dan keluarganya untuk tetap tegar dari tantangan dari musuh-musuh yang selalu merongrong kepada negara Kerajaan Saudi Arabia secara umum dan secara khusus Masjidil Haram pihak-pihak musuh berusaha untuk melakukan untuk mengkritik terhadap kepengurusan takmir Masjidil Haram nam mereka katakan kalau Masjidil Haram Ka'bah itu punya kaum muslimin berarti yang berhak untuk mengurusi adalah seluruh negara dari kaum muslimin siapa saja di situ Syiah memiliki peluang untuk mencabik-cabik dari kepurusan Masjidil Haram semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keberadaan Baitullah Ka'bah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang ini merupakan dua tanah suci kaum muslimin yang Diamanahkan Kepada kerajaan Saudi Arabia Negara satu-satunya Di hari ini di dunia Yang masih berprinsip Dengan Islam Berprinsip dengan Tauhid Yang tentunya tidak lepas Dengan kekurangan kekurangan yang ada Ikhwati Fiddin Rahimani Maka Dijadikannya hari bulan Muharram sebagai hari berkabung oleh mereka Dimulai dari semenjak satu Muharram sampai sembilan Muharram Mereka mengadakan pawai besar-besaran Lebih-lebih lagi puncaknya pada sepuluh Muharram Hari Ashura enam, Yang mereka hanya mengenakan celana atau sarung saja Kemudian badannya terbuka Dan di hari kesepuluhnya mereka pakai pakaian putih Kemudian mereka pukul-pukul badan tubuh mereka dengan pedang, dengan pisau, dengan atau benda tajam apapun ke dahinya, ke kepalanya sehingga bercucuran darah ke sekujur tubuh mereka. Jadilah suasana yang kemudian menjadi suasana yang histeris. Mereka berdalih itu sebagai hari yang di situ terbunuhnya cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membenar bahawa cucu Rasul S.A.W. Hussain bin Ali bin Abi Talib R.A. Ta terbunuh di hari itu dalam keadaan zalim Tapi kita kaum muslimin ahlus sunnah tidak menyikapinya dengan cara-cara bedah seperti tadi wa Maka perbedaan syiah dengan kaum muslimin adalah bertolak belakang ini adalah agama Islam dan ini adalah agama Syiah. Dipahami dari kalimat itu bahawa Syiah bukan salah satu sektor dalam Islam. Melainkan agama tersendiri. Yang hampir seluruh para ulama menyatakan bahawa kaum Syiah, Rafidah adalah telah keluar dari Islam. Lebih lanjut, bagaimana perbedaan keduanya antara agama Islam dengan Syiah. Nanti yang anda bisa baca dari bulletin yang telah difotokopi dari bulletin ala ilmu dibagikan yang buat oleh-oleh buat antum disimpan dan jangan diterlantarkan mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini apa yang bisa kita bahas apabila ada benar yang disampaikan semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam